Rugăciunea 29. Pentru dobândirea făpturii luminate. Aleluia, Tată, celesc! Te iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiești-ne Duhul Înțelepciunii ca să ne împărtășim de cunoștința cea adevărată, ca să intrăm în iubirea ta cea nemăsurată, ca să ne întoarcem la făptura noastră cea din 1, curată, în și luminată. Să existăm în eternul mod de viață, când prin sălășluirea Duhului Sfânt în noi, sorbim din izvorul iubirii tale, Dumnezeiești, viața cea fără de moarte, lumina prin care nimeni și nimic de vederea ta nu ne mai desparte. Aleluia, Tată Celesc, te iubim, te slăvim și te rugăm! Dăruiește-ne unirea cu înțelepciunea ta cea dumnezeiască, ca o slujbă sfântă, ca o ierurgie a minții, ca o liturgie dată de tine spre unirea credinței, ca prin curăția sufletelor noastre, prin cunoașterea celor dumnezeiești, să ne dăruiești lumina chipului fiului tău cel iubit, să ne unim cu el și cu tine. Prin Duhul Sfânt, neîncetat. Să ne despărțim de toată simțirea Lumii. Să ne apropiem de rânduiala la bunătăților tale. Prin rugăciunea contemplată, neîncetată, neîmpăștiiată și de Duhul cel Lumesc curățată. Aleluia, Tată Ceresc! Te iubim, te slăvim și te rugăm, dăruiește-ne roa aceea dumnezeiască coborâtă din cer, ca să ne vindece și să ne odihnească mințile, inimile și sufletele, rănite de dragostea aprinsă în noi, de Duhul Sfânt, ca să ne urcăm treptele tainelor de sfârșirii și sfințirii, să stăruim în lumina rugului rugăciunii. În izvorul cugetărilor Sfinte, ca să urcăm treptele curățirii, luminării și desvârșirei.